Sophie Irwin, Hozományvadász hölgyek kézikönyve Netley Cattage, Biddington, Dorsetshire, 1818 sem vesz feleségül, ismételt-e e mert nem hitt a fülének. Sajnos nem, feleltem ezt Charles Linfield, és furcsán szégyenkezve elhúzta a száját. Ilyen Grimm inkább akkor vág az ember, amikor lemondja a jó barátja születésnapi meghívását, és nem akkor, amikor véget vet egy két éves jegyességnek. Kitty elkerekedett szemmel bámult rá. Catherine Talbotnek, akit a családja és a közeli ismerősök egyszerűen kitty hívtak, nem volt szokása értetlenül állni mások szavai előtt. A családja és egész Biddington olyan lánynak ismerte őt, akinek vág az esze, és minden szorult helyzetből ügyesen kivágja magát. De ebben a pillanatban szó sem jutott a döbbenettől. Úgy volt, hogy hamarosan feleségül meg Charleshoz. Évek óta erre készült. Erre most kútba esik a terv. Ilyen hírhallatán mit kellene mondania? Mit kellene éreznie? Egyik pillanatról a másikra a feje állt a világ. Charles mégis pontosan ugyanúgy nézett ki, ugyanazt az öltözéket viselte, amelyet Kitty már ezerszer látott rajta. Azzal a különös hanyagsággal, amely kizárólag a tehetőseknek áll jól. Bonyolult hímzéssel díszített mellényét félregombolta, éling színű sejemsáját pedig ahelyett a csinos masliba kötötte volna, rendetlenül összegobancolta. Legalább kiöltözhetett volna az alkalomra, gondolta Kitty növekvő felháborodással, ahogy a szerencsétlen nyakkendőt vizslatta. Kitti felindultsága kiülhetett az arcára is. Mr. Linfield leereszkedő, idegesítő grimaszának helyét ugyanis egy duzzogó, iskolás fiú morcos kifejezése vette át. – Ugyan, ne nézzen így rám! – csattant fel Mr. Linfield. – Hivatalosan soha nem ígérkeztünk el egymásnak. – Soha nem ígérkeztünk el egymásnak? Kitty egészen felbátorodott, mert érezte, hogy elönti a méreg. – Alávaló fráter! Két esztendeje beszélünk a házasságról. Egyedül anyám halála és apám betegsége miatt halogattuk eddig. Ígéretet tett nekem. Oly sok mindent megígért. Mindez csupán gyermeteg ábrándozás volt, tiltakozott a férfi. Egyébként is, tette hozzá konokul, csak nem léphettem vissza, amikor az apja a halálán volt, nem lett volna elegáns. Ó, oh, és most, hogy meghalt, még egy hónap sem telt el mióta eltemettük szegényt, most nyugodt szívvel faképnél hagyhat? Fakadt ki Kitty mérgesen. Most talán elegáns? Mr. Linfield beletúrt a hajába, a tekintete az ajtó felé rebbent. Hallgasson ide! Nincs értelme ezen vitatkozni, amikor kegyet így viselkedik. A férfi úgy lamentált, mint akinek a sok megpróbáltatás után már fogytán a türelme. Talán jobb is, ha indulok. Indul? Nem teheti meg, hogy egyszerűen közli a döntését anélkül, hogy elmondaná a miérteket, amikor a múlt héten láttuk egymást, még arról volt szó, hogy májusban nem egészen három hónap múlva egybekelünk. Talán levélben is közölhettem volna, motyogta magában a férfi, miközben továbbra is vágyakozva pislogott az ajtó felé. Méri állította, hogy így lesz a legjobb. De szerintem egyszerűbb lett volna levélben megírni. Összezavarodnak a gondolataim, ha közben kiabál velem. Kitty félretette minden bosszúságát, és egy vérbeli vadász ösztönével egyedül az igazán fontos információra összpontosított. – Méri? kérdezett vissza éles hangon. – Méri Spencer? – Egészen pontosan mi köze van mindehhez, Miss Spencernek? – Nem is tudtam, hogy visszatért Biddingtonbe. – Ó, igen, ö, úgy értem. – Hebegett Mr. Linfield, akinek a homlokán kövér verejtékcseppek gyöngyöztek. Anyám meghívta őt egy időre, mert a hugaimra jó hatással van, ha fiatal hölgyekkel ismerkednek. És ön említette, Miss Spencernek, hogy szeretné felbontani az eljegyzésünket? Ó, igen, és rendkívül megértő volt a helyzetet illetően, mindkettőnk helyzetét illetően. Be kell vallanom, jól esett beszélni valakinek a dologról. Egy pillanatra Néma csend borult rájuk – aztán Kitty, mint egy mellékesen feltette a kérdést. Miszen Linfield, szeretném megkérni Miss Spencer kezét? – Dehogy is! Illetve mi már… Így hát legjobbnak láttam eljönni ide, és… – Értem, – vágott a szavába Kitty, aki nyumban átlátott a szitán. – Nos, úgy vélem, gratulálnom kell önnek a magabiztossága miatt. Igazán elismerésre méltó tett megkérni egy nő kezét, miközben egy másikhoz is házassági ígéret köti. Komolyan mondom, bravó. Folyton ezt csinálja velem. Panaszolt a Mr. Linfield, miután végre valahára összeszedte a bátorságát. Addig csűri, csavarja a dolgot, amíg végül az ember már azt sem tudja, mit gondoljon. Az meg sem fordult a fejében, hogy meg akartam kímélni az érzéseit. Nem akartam a szemébe vágni az igazságot. Hogyha egyszer a politikában szeretnék karriert befutni, akkor nem vehetek feleségül olyas valakit, mint ön... A férfi lesajnáló hangneme megdöbbentette Kittit. Pontosan mit ért ez alatt? Tudakolta. Mr. Linfield körbe mutatott. Kitti tekintete azonban nem követte a mozdulatát. Jól tudta, mit látna, hiszen egész életében itt élt. A kandalló mellett elnyűt karosszékek árvákottak, a hajdan oly elegáns szőnyegeket megrágta a moly, és a könyves polcok, melyek egykor csak úgy roskadoztak a könyvek alatt, most üresen tátongtak. Lehet, hogy ugyanabban a városban élünk, mégis világok választanak el minket egymástól. A férfi újra végigmutatott a berendezésen. Én mégiscsak a helyi földbirtokos fia vagyok. Mama és Miss Spencer segítettek belátni, ha hírnévre vágyom, egyszerűen nem engedhetek meg magamnak egy rangon aluli házasságot. Kitty még sohasem hallotta, hogy ilyen hangosan dobolt volna a szíve a fülében. Egy szóval ő nem lenne más, mint egy rangon aluli házasság. Mr. Linfield, kezdte halkan, mégis csípősen. Legyünk teljesen őszinték egymáshoz. Egészen addig nem volt semmiféle kifogása az eljegyzés ellen, amíg nem találkozott újra Miss Spencerrel. Azt mondja, ön egy földbirtokos fia. Nem gondoltam volna, hogy a családja szemet, hogy egy ilyen úriemberhez méltatlan viselkedés felett. De talán örülhetek, hogy fényderült a teljességgel becstelen jellemére, mielőtt túl késő lett volna. Kitty minden szavával olyan pontos és jól irányzott ütést mért a férfira, mint a híres ökölvívó, Gentleman Jackson. Charles, imár Mr. Linfield, ilyette hőkölt hátra. Hogy mondhat ilyet? kérdezte elhűlve. Még hogy úriemberhez méltatlan. Úgy látom kezdi elveszíteni a fejét. Mr. Linfieldet kiverte a víz, és kínosan toporogni kezdett. Nagyon szeretném, ha a jó barátok maradnánk. Meg kell értenie Kit, Misztábot helyesbített kitti kimérten. Minden porcikáját átjárta a keserű düh, de visszafogta magát. Határozott mozdulattal az ajtóra mutatott. – Remélem megbocsátja, ha arra kérem, hogy most távozzon, Mr. Linfield. A férfi kurtán fejet hajtott, majd némán kisietett anélkül, hogy egy pillantást is vetett volna ittire. A lány egy pillanatig mozdulatlanul lélegzett visszafolytva állt, mintha így vehette volna, hogy ez a szörnyűség valóra váljon. Aztán az ablakhoz lépett, ahol ragyogva áradt be a délelőtti napsütés. Az üvegnek nyomta a homlokát, és lassan kiengedte a levegőt. Innen gyönyörű kilátás nyílt a kertre. A bimbózó nárciszokra, a gyommal felvert veteményes kertre és a szabadon kapirgáló tyúkokra, amelyek gilisztát keresgéltek a földben. Az élet odakint nem állt meg, Kitti azonban úgy érezte, hogy az ablak innenső felén minden romba dőlt. Egyedül maradtak. Teljesen, tökéletesen egyedül. Nem volt senki, akihez fordulhattak volna. A mama és a papa meghaltak, pedig Kitti most ebben az embert próbáló helyzetben minden eddiginél jobban vágyott rá, hogy a tanácsokat kérje. Egyszerűen nem volt senki, akitől segítséget remélhettek volna. Kezdett úrra rajta a kétségbeesés. Mihez kezdhetne? Talán órákig maradt volna az ablaknál, ha percekkel később nem zökkenti ki őt a gondolataiból a legfiatalabb húga, a tíz éves Jane, aki olyan fontoskodva rontott be hozzá, akár egy királyi hírvivő. – Kitty, hol van Szeszili könyve? – kérdezte. – Tegnap még a konyhában láttam – felelte Kitty, aki a tekintetét továbbra is a kertre szegezte. Délután ki kellene gyomlálni az ágyást, mert az articsóka öltetése nem várhat sokáig – Távolról hallotta, hogy a válaszát Jane oda kiáltja szeszlinek. Ott már megnézte? – jött a válasz. – Hát akkor nézze meg újból. – Kitti türelmetlen legyintéssel elhajtotta Jane-t. A következő pillanatban nyílt az ajtó, majd hangos csatanással becsukódott. – Azt mondja, nincs ott, és nagyon mérges lesz, ha eladtad, mert azt a könyvet a plébánostól kapta ajándékba. – Ó, az ég szerelmére! – csatant fel Kitty. – Mondd meg Cecily-nek! Hogy nem keresgélem azt az ostoba könyvet, mert épp most hagyott faképnél a vőlegényem, és legyen szíves néhány percre békén hagyni, ha ez nem túl nagy kérés. Amint Jane átadta ezt a szokatlan üzenetet Cecilinek, az egész család, Kitty négy huga és Bramble a kutya, a szalonba gyűlt, ahol egy csapásra hatalmas hangzavar támadt. Kitty, Mr. Linfield valóban felbontotta az eljegyzés, de miért? Én soha nem kedveltem, mindig megpaskolt a fejem, mint egy kisgyereknek. – A könyvem nincs a konyhában! Kitty a lehető legrövidebben beszámolt nekik a történtekről, miközben a homlokát továbbra is az ablaküvegnek támasztotta. A hugai néma csendben bizonytalanul pislogtak egymásra. Néhány pillanattal később Jane, miután elunta magát, a zongorához lépett és egy vidám dallal törte meg a csendet. Jane soha nem tanult zenét, és nem is volt igazán tehetséges. Ezt azonban lelkesedéssel és hangerővel igyekezett ellensúlyozni. De szörnyű, sopánkodott a 19 éves Beatrice, aki korban és természetben is a legközelebb állt Kittihez. Ó, drága Kitti, annyira sajnálom, gondolom, mennyire összetört a szíved. Kitti? odakapta a fejét. Összetört a szívem? Beatrice, ez most nem számít. A lényeg az, hogyha nem megyek feleségül, Mr. Linfieldhez, mindannyian kódusbotra jutunk. A papa és a mama a házat ugyan ránk hagyta de ugyanúgy ránk a döbbenetes mértékű adósságát is. A Linfield család vagyona menthetett volna meg bennünket az anyagi csődtől. A vagyonáért mentél volna a feleségül Mr. Linfieldhez? Kérdezte Cecily, nem kevés rossz A műveltségére igen büszke, 18 éves cecily a testvérei úgy tartották, hogy kisért túlfejlett az erkölcsi érzéke. Nos... Az egyszer biztos, hogy nem a makulátlan jellemért, vagy az úriemberhez méltó viselkedéséért, jegyezte meg keserűen Kitti. Most már csak azt bánom, hogy nem ütöttük nyilve hamarabb az esküvőt. Nem lett volna szabad elhalasztanunk a nagy napot, amikor a mama meghalt. Tudhattam volna, hogy a hosszúra nyúlt jegyesség csak bajt hoz a fejünkre. És papa még azt gondolta, hogy a korai esküvő nem lenne illendő. Mennyire vészes a helyzet, Kitti! tudakolta Beatrice. A nővére néhány pillanatig szótlanul meret rá. Hogy is mondhatná el nekik? Hogy magyarázhatná el, mi vár rájuk? Meglehetősen vészes, fogalmazott óvatosan Kitti. A papa tisztességtelen, gátlástalan emberektől vett fel újabb jelzálogot a házra. Én már túlottam a könyveinken, az ezüst nemű meg a mama égszereinek egy részén, és ez az összeg arra elegendő, hogy ideig-óráig távol tartsam őket. De június első napján egész biztosan visszatérnek. Alig négy hónapunk maradt. És ha addig nem kerítünk elő elég pénzt, illetve nem tudjuk bebizonyítani, hogy a jövőben rendszeresen törlesztünk, akkor… Akkor el kell költöznünk, de hiszen ez az otthonunk. Herét Ajka megremegett. Ő a második legfiatalabb volt a sorban, mégis sokkal inkább a mindent, mint Jane, aki most a bajt a zongorázást, és a széken ülve feszülten figyelt. Kittinek nem volt szíve elárulni a hugainak, hogy a költözésnél sokkal súlyosabb gondok várnak rájuk. Hogyha el is adják netlikáticsod, az ára épp hogy csak fedezi az adósságaikat, így semmiük nem marad. Ha nem lesz hová menniük, és bevételre sem tehetnek szert, igen sötét jövő vár rájuk. Nem lesz más választásuk, mint külön válni. Ő és Beatrice talán Salsbury-ben vagy valamelyik közeli nagyvárosban találhatna munkát szobalányként, vagy esetleg ha a melléjük szegődik a szerencse komornaként. Cecily? Nos, Kitty elképzelni sem tudta, hogy Cecily hajlandó lenne bárkinek dolgozni, de a műveltségével talán megpróbálhatna bekerülni valamelyik iskolába. Harrietnek, aki oly fiatal volt még, szintén meg kellene próbálnia az iskolát, ahol biztosított lenne a koszt Jane pedig? Ott volt a van Mrs. Palmer, aki bármilyen rossz májú volt, Jane-t valamiért mindig is kedvelte. Talán rá lehetne venni őt, hogy fogadja be magához, amíg a huga elég idős nem lesz, hogy munkát vállaljon. Kitty elképzelte a testvéreit, ahogy a többiektől elszakítva egyedül bojonganak a nagyvilágban. Vajon eljön az idő, amikor újra együtt lehetnek úgy, mint most? És ha a jövő még ennél is sötétebb, komorabb forgatókönyvet tartogat a számukra? Kitty lelki szemei előtt felvillant a hugai magányos, éhező, elkeseredett alakja. Mr. Linfieldért egyetlen költseppes sem ejtett. Nem érdemelte ki a könnyeit. Most azonban fájdalmasan elszorult a torka. Már eddig is oly sok veszteség érte őket. Annak idején kitty kellett a testvérei tudtára adnia, hogy az édesanyjuk nem gyógyul meg soha. Neki kellett közölnie velük papa halál hírét. Hogyan mondhatná el most nekik, hogy még csak ezután jön a neheze? Nem találta a szavakat. Kitti nem volt az anyjuk, aki a semmiből varázsolt elő megnyugtató szavakat, és nem volt az apjuk, aki olyan magabiztossággal állította, hogy minden rendbe jön, hogy az ember el is hitte neki. Kitti volt ugyan a probléma megoldó a családban, ezt a hatalmas nehézséget azonban képtelen volt csupán akaraterővel legyőzni. Kétségbe esetten vágyott arra, hogy legyen mellette valaki, akivel együtt cipelheti ezt a terhet, amelyet egy zsengekorú húsz éves fiatal lány egyedül alig ha bír el. De sajnos nem volt mellette senki. A húgai mind ráemelték a tekintetüket, mert biztosak voltak benne, hogy Kitti majd most is mindent megold. Mint ahogyan mindig is tette. Mint ahogyan mindig tenni fogja. Ezzel vége is szakadt a kesergésnek. Kiti elhatározta, hogy nem adja fel ilyen könnyen, visszanyelte a könnyeit és kihúzta magát. Június elsőjéig még majdnem négy hónapunk van. Jelentette ki határozottan, és elépett az ablaktól. Azt hiszem, ennyi idő éppen elegendő, hogy valami rendkívüli itt vigyünk véghez. Ha jobban belegondolunk, Biddington nem nagy város, mégis sikerült egy gazdag vőlegényt kerítenem. Igaz, hogy az illető Aljas az embernek bizonyult, még sincs okunk feltételezni, hogy ne sikerülhetne újra ez a brabór. Nem hinném, hogy a környéken más tehetős úriember is él, mutatott rá Beatrice Épp erről van szó. Vágta rá jókedvűen a nővére, akinek tekintete természetellenesen ragyogott. Épp ezért kell ígéretesebb vidékre utaznom. Beatrice, mostantól te felelsz a lányokért, én ugyanis Londonba megyek.